Castelul Pista 20 2 K vroia să se convingă de asta, de aceea a spuse că e foarte rezonabil din partea tatălui, că oferește de orice deranj și că dacă el, K, ar fi bănuit asta pe atunci, n-ar fi îndrăsnit de sigur să intre în vorbă cu ea și-l rugă pe Hans să transmită acasă că-și cere scuze acum, ulterior. În schimb, nu poate pricepe de ce tatăl, dacă, într-adevăr, cauza suferinței ei este clarificată, cum spune Hans, o reține pe mamă sa să plece pentru a se întrema printr-o schimbare de aer. Trebuie spus că el o reține, de vreme ce ea nu pleacă de dragului și al copiilor, dar copiii ar putea să ia cu dânsa și, în fond, n-ar trebui să plece pentru multă vreme și nici să se ducă departe, chiar în apropiere sus, pe dealul castelului, aerul e cu totul altfel. Și n-ar trebui ca tatăl să se teamă de cheltuielile unei astfel de bilegeaturi, el fiind cel mai însemnat cizmat din localitate, și având de sigur, el însuși sau mama, rude sau prieteni, la castel, care ar primi o bucuroși. De ce n-o lasă să plece? Nu e bine că minimalizează un rău de această natură. El ca a văzut-o doar fugitiv, dar paloarea și slăbiciunea ei evidentă îl determina să i adreseze cuvântul. Încă din momentul acela se mirase că soțul ei lasă această femeie suferindă un aerul viciat al încăperii, care servește de baie comună și de spălătorie și că nu-și impunea niciun frâu vorbelor strigate în gura mare. Probabil că taică sau nu știe cum stă chestiunea. Se prea poate ca starea ei să se fie ameliorat în ultima vreme, bolile astea au capricii, dar până la urmă, dacă nu le combați, te atacă cu puteri noite și atunci nimic nu te mai poate ajuta. Dacă nu îi se îngăduie lui să vorbească cu ea, ar fi bine să poată vorbi măcar cu tata, ca să-i atragă atenția asupra acestor lucruri. Hans îl ascultase încordat, înțelesese aproape tot, intuise precis amenințarea cuprinsă în sfatul de neînțeles lui K. Cu toate acestea, răspunse că tatăl său nu va sta de vorbă cu K, fiindcă are o antipatie față de el și l-ar trata probabil la fel ca învățătorul. Spusese zâmbind și timid tot ce se referise la ca, îndrăgit și cu tristețe când îl pomenise pe taică său. Ca ar putea vorbi eventual cu maică sa, mai adăugă, însă fără știrea lui taică său. Apoi rămase pe gânduri, cu privirea fixă, în ca o femeie care vrea să facă ceva nepermis și caută un mod de a-și pune planul în aplicare, fără a fi prinsă și spuse după aceea că lucrul ar putea fi pus la cale poi mine seara, când taică său se duce la curtea domnească, unde are ceva de discutat, și atunci, în seara aceea, el, Hans, va veni la ca și îl va conduce la maică-sa, bineînțeles presupunând că ea va fi de acord, ceea ce e încă foarte improbabil. În genere, ea nu face nimic împotriva voinței soțului ei, îi se supune în toate și în lucruri de a căror absurditate își dă seama până și el, Hans. De fapt, Hans căuta acum ajutor la ca. Împotriva tatălui său, era de parcă s-ar fi înșelat el însuși, crezând că ar vrea să-l ajute pe ca, pe când în realitate ar fi dorit să afle dacă nu cumva, deoarece nimeni din vechiul anturaj nu-l putuse ajuta, acest străin, ivit pe neașteptate și pomenit până și de maică-sa, ar fi în stare să o facă. De parcă s-ar fi închis în sine, fără știrea lui, aproape bănuitor, așa devenise băiatul. Din înfățișarea și vorbele lui, lucrul nu se prea deducea. Abia după mărturisirile ulterioare, obținute din întâmplare sau cu intenție, se putea observa aceasta. În pofida bunăvoinței lui Hans, erau dificultăți de neînvins. Cu totul pierdut în gânduri și totuși solicitând ajutor, se uita mereu clipind din ochi spre ca. De plecarea tatii nu avea voie să-i spună mamei ceva. Al tata ar fi aflat și ar fi stricat totul, așa că abia după aceea putea vorbi de asta. Dar și acum, ținând seama de mama, să o facă nu brusc și repede, ci pe îndelete și la momentul potrivit, apoi trebuia să ceară învoirea mamei și pe urma abia să-l aducă pe Ca. Dar oare atunci nu va fi prea târziu? Nu era primejdie să se întoarcă tata? Nu, era cu neputință. Ca, dovedi contrariul, că nu era chiar cu neputință, că nu le rămâne destul timp, de asta nu aveau să se teamă. O scurtă convorbire, o scurtă întrevedere ar ajunge și nici nu-i nevoie ca Hans să-l aducă pe K. Nu! K va aștepta ascuns undeva, în apropierea casei și la un semn al lui Hans va veni imediat. Nu obiectă Hans. Lângă casă, K nu avea voie să aștepte. Din nou era grija excesivă pentru maică-sa, care îl reținea, fără știrea ei. K nu trebuia să pornească la drum. Într-o atât de tainică înțelegere cu bolnava, nu era îngăduit lui K să se expună. El, Hans, ar trebui să-l ia pe cade de la școală și nu înainte ca mama să știe și să o permită. Bine, obiectă ca, dar atunci ar fi cu adevărat periculos și ar fi cu putință ca tata să dea peste el în casă. Și chiar dacă asta nu s-ar întâmpla, mamei tot i-ar fi teamă să-l lase pe casă vină. Și atunci totul s ar rizbit de tata. Acum se împotrivi Hans și așa se cerovăiră în fel și chip. Ca, îl chemase pe Hans din bancă la catedră mai de mult, îl luase între genunchii săi și îl mângâia din când în când ca să-l îmbune. Această apropiere contribui să stabilească între ei buna înțelegere, în pofida rezistenței sporadice a lui Hans. În cele din urmă, se înțelese în felul următor. Întâi de toate, Hans va spune mamei sale adevărul întreg, dar pentru a-i ușura cuvințarea, va adăuga că intenția lui Ca este să vorbească și cu Brunswick, firește că nu despre soția sa, ci despre treburile sale proprii. De fapt, era adevărat că, în cursul conversației, Ca își aduse aminte că Brunswick, chiar dacă era un om periculos și rău, nu-i mai putea fi adversar la de vorbind, căci el fusese cel puțin, după câte îi spusese primarul, Căpetenia celor care fie și din motive politice, ceruseră chemarea unui arpentor. Venirea lui ca însuși trebuie deci să-i fi fost pe plac. În cazul acesta, însă, primirea neprietenoasă din prima zi și antipatia de care vorbea Hans erau aproape de neînțeles. Poate că Brunswick era supărat, tocmai pentru că arpentorul nu i se adresase lui în primul rând ca să ceară ajutor, sau poate că era vreo altă neînțelegere la mijloc care ar fi putut fi clarificată în câteva vorbe. Și, dacă se clarifica, era de presupus că Brunswick ar deveni un reazim pentru ca, față de învățător, ba chiar față de primar, și toate tertipurile birocratice, căci, ce erau dacă nu tertipuri, prin care primarul și învățătorul împiedicau contactul lui cu autoritățile din castel și îl sileau să rămână servitor la școală, puteau fi date în vileag dacă s-ar risca un nou conflict între Brunswick și primar, din pricina lui Ca, era bine ca acesta să-l atragă de partea lui pe Brunswick. Ar putea chiar deveni oaspete în casa lui Brunswick, mijloacele și puterea acestuia i-ar fi puse la dispoziție, în ciuda primarului, cine știe până unde ar putea ajunge datorită lor, ar fi în orice caz adesea în apropierea soției acestuia, așa se juca el cu visele și visele cu el, în timp ce Hans, cu gândul la mai sa Observa plin de grijă tăcerea lui K, așa cum faci în prezența unui medic adâncit în gânduri, pentru a găsi un leac într-un caz grav. Cu propunerea lui K de asta sta de vorbă cu Brunswick, în chestiunea angajării sale ca arpentor, Hans se arătă de acord cei drept, numai pentru că întrevederea oferea pe mamă sa de reproșuri din partea tatălui său și în plus pentru că era vorba să aibă loc, doar în caz de nevoie absolută, o eventualitate ce spera că nu se va ivi. Mai întrebă doar cum avea să explice ca tatălui său, la târzie a vizitei sale și se mulțumi în cele din urmă, deși cu o mină cam sumbră, cu soluția propusă de ca... Anume de a spune că insuportabila situație de servitor și tratamentul umilitor din partea învățătorului îl făcuseră să răsăuite de disperare, considerațiile dictate de buna cuvință. Când totul fusese pus în amănunt la cale, în măsura în care își puteau da seama și când posibilitatea unei reușite nu mai era cel puțin cu totul exclusă, Hans, eliberat de povara reflecției, se arătă mai vesel, pălăvrăgii încă puțin, într-un fel copilăresc, Întâi cu ca apoi și cu Frida, care stătuse o bună bucată de vreme ca pierdută în cu totul alte gânduri și începuse abia acum să ia din nou parte la conversație. Între altele, Frida îl întrebă ce vrea să se facă, iar el răspunse fără asta mult pe gânduri că vrea să devină un bărbat așa cum este ca. La întrebarea, de ce dorește asta, nu știu firește să răspundă și, întrebat fiind dacă ar vrea cumva să se facă servitor al școlii, răspunse cu hotărâre, nu. Abia când îi mai puseră și alte întrebări, își dă dură seama pe ce căi întortocheate ajunsese la această dorință. Situația actuală a lui Ka nu era deloc de invidiat, ci tristă și de disprețuit, de asta își dădea seama și Hans, cu totul limpede. Și, ca să o știe, n-avea nevoie să observe reacțiile altor oameni, că doar el însuși căuta cu tot din adinsul să oferească pe mai sa de orice privire și vorbă a lui K. Cu toate acestea, îl căuta pe K, îi cerea ajutor și era fericit când K îi dădea dreptate și îi se părea că și în atitudinea celorlalți se întrebede ceva asemănător, înainte de toate însă mai sa ea însă și pomenise de K. Această contradicție îl făcu să creadă că, deși K, este deocamdată umil și de evitat, ca unul care te înspăimântă, dar într-un viitor cei drept, atât de îndepărtat încât e încă neprevizibil, îi va întrece pe toți. Și tocmai această perspectivă de-a dreptul absurdă, ca și evoluția grandioasă care avea să conducă spre ea, îl atrăgeau pe Hans. Cu acest preț era gata să-l accepte chiar și pe K, cel de-acum. Ceea ce era cu totul copilăresc și de o naivă înțelepciune precoce în această dorință a lui Hans, consta în faptul că se uita la carde sus, ca la o ființă mai tânără decât el, al cărei viitor se extinde mai departe decât viitorul său propriu, al unui băiețel. Și felul în care vorbea despre aceste lucruri, provocat mereu de întrebările Fridei, era de o seriozitate aproape tristă. Numai ca îl însenină din nou, spunându-i că știe de ce îl invidiază Hans, și anume pentru lui baston cu noduri, care se afla pe masă și cu care Hans se tot juca distrat în timpul convorbirii. K. îi mai spuse că se pricepe să facă astfel de bastone și că va face unul și mai frumos pentru Hans, dacă planurile lor vor reuși. Acum nu se mai știa bine dacă Hans nu se gândise cumva doar la obținerea bastonului. Într-atât se bucură de promisiunea lui K., Apoi își l rămas bun cu voie bună, strângând mâna lui ca cu putere și spunându-i, deci, poi mâine. Era și timpul ca Hans să plece, căci abia ieșise pe ușe, că învățătorul o deschise brusc și văzându-l pe ca și pe Frida, stând liniștiți la masă, strigă, scuzați că vă deranjez, dar spuneți-mi când o să se facă în sfârșit curat aici. Suntem siliți să stăm înghesuiți dincolo. Astea nu sunt condiții de învățământ. Iar voi vă lăfăiți aici, în sala mare de gimnastică, și ca să aveți și mai mult loc, i-ați mai și expediat pe secundanți. Dar acum faceți bine și Hai, vă sculați. Hai, mișcați-vă! Și, adresându-se numai lui ca, tu te duci acum și mi-aduci gustarea de la hanul podului. Toate acestea fură strigate cu furie, dar cuvintele erau relativ blânde, chiar și acel tu grosolan în sine. Ca era gata să-i dea ascultare numai decât, doar ca să-l descoase pe învățător, spuse totuși. Păi, am fost concediat. Concedia sau neconcediat? Adun gustarea, zise învățătorul. Concedia sau neconcediat? Tocmai asta aș vrea să știu, răspunse ca. Ce tot pălăvrăgești, zise învățătorul, că doar n-ai acceptat concedierea. Asta ajunge ca ea să nu mai fie valabilă? întrebă ca. Mie nu mi ajunge ajunge, mă zise învățătorului. Dar primarului, da, e de neînțeles. Dar acum du-te fuga, altfel zbori într-adevăr din post." Ca era mulțumit. Învățătorul vorbise, deci, între timp cu primarul, sau poate nici măcar nu vorbise, ci și închipuise părerea probabilă a primarului și această părere era în favoarea lui ca. Acum ca, porni numai decât să aducă gustarea, dar încă din culoar, fure chemat de învățător. Fie că avusese doar intenția să pună la încercare, prin acest ordin special, bunăvoința lui ca de a-l servi, ca să știe să se orienteze pe urmă în funcție de ea, fie că îi se trezise din nou pofta de a porunci și îi făcea plăcere să-l pună să alerge în grabă și apoi să se întoarcă la porunca lui cu aceeași grabă, ca un chelner. Iar Ca, din partea lui, știa că prin ascultare prea servilă, se constituie sclavul și țapul ispășitor al învățătorului, dar până la o anumită limită era dispus să accepte capriciile acestuia, căci, chiar dacă învățătorul, cum se vădisea din neaur, nu avea dreptul să-l concedieze legal, putea fără îndoială să-i facă atâtea șicane încât situația să devină de nesuportat. Și tocmai la situația asta Ca ținea acum mai mult decât înainte. Convorbirea cu Hans îi dăduse speranțe noi, complet neîntemeiate, recunoscute de el însuși ca neverosimile, dar pe care nu mai putea să le ignore. Ele estompau în mintea lui chiar și imaginea lui Barnabas. Dacă le dădea ascultare și nu putea altfel, trebuia să-și adune toate puterile, să nu se închisească de nimic, nici de mâncare, nici de locuință, nici de autoritățile sătești și nici chiar de Frida, și în fond îi păsa doar de Frida. Tot restul îl interesa numai în raport cu ea. De aceea trebuia să păstreze cu orice preț acest post, care oferea Fridei oarecare securitate și, ținând seama de acest scop, nu trebuia să pregete să îndure mai multe din partea învățătorului, decât ar fi admis să îndure în alte condiții. Lucrurile acestea nu erau excesiv de dureroase, făceau parte din seria micilor suferințe neîncetate ale vieții, nu era nimic în comparație cu ceea ce răvnea ca... Și în fond, nu venise aici ca să ducă o viață de pace și onoruri. Așa că, la fel cum fusese gata să alerge îndată la Han, se arătă dispus numai decât să dea ascultare contraordinului și să facă întâi curățenie în sală, pentru ca învățătoarea să se poată întoarce acolo, cu clasa ei. Dar trebuia să facă ordine foarte repede, fiindcă după aceea urma să aducă totuși gustarea pentru învățător, căruia îi era tare foame și sete. K. îl asigură că totul se va face după dorința sa. O bucată de vreme, învățătorul rămase să privească cum se grăbea K. să strângă culcușul, să pună la loc aparatele de gimnastică, să mătură la iuțeală, în timp ce Frida spăla și freca podiul. Zelul lor, părus să-l mulțumească pe învățător, mai atrase atenția că în fața ușii se află o grămadă de lemne de foc, probabil că nu vroia să-i mai permită lui ca să umble la șopron, apoi, amenințându-l că se va întoarce în curând, să vadă ce a făcut, se întoarse la copii în sala de alături. După o bucată de vreme în care munciseră în tăcere, Frida îl întrebă pe Ka de ce se arată acum atât de ascultător față de învățător. Era o întrebare pe semne plină de milă și îngrijorare, dar ca, gândindu-se cât de puțin reușise Frida să-l ferească de poruncile și brutalitățile învățătorului, așa cum promisese la început, îi răspunse scurt că acum, de vreme ce devenise servitor al școlii, trebuia să-și îndeplinească obligațiile. Apoi tăcură din nou, dar tocmai scurta lor convorbire, îl făcuse pe ca să observe că Frida stătuse atâta vreme ca pierdută în gânduri copleșitoare, mai ales aproape neîntrerupt în timpul convorbirii lui cu Hans, așa că, intrând acum cu lemnele în sală, o întrebă deschis ce o preocupă. Ridicându-și privirea spre el, Frida îi răspunse că nu e ceva precis, că se gândește doar la birtășiță și la unele lucruri foarte adevărate din câte spusese. Abia la insistențele lui se decise, după ce se mai codi câtva timp, să răspundă mai amănunțit, fără a-și întrerupe însă lucrul, dar nu din sârguință, căci tot nu avea niciun spor în timp ce vorbea, ci doar ca să nu fie silită să se uite în ochii lui. Acum îi spuse că ascultase întâi liniștită convorbirea lui cu Hans, că unele cuvinte ale lui o speriaseră, așa că începuse să prindă cu mai multă atenție sensul cuvintelor sale și că din acel moment, nu mai încetase să găsească spusele lui o confirmare a unui avertisment pe care îl datorează birtășiței, dar în a cărui îndreptățire refuzase să creadă până atunci. Mai degrabă, enervat decât mișcat de toate aceste fraze și generalități, și chiar de vocea ei plângăreață, înnecată de lacrimi, înainte de toate, fiindcă birtășița se a din nou în viața lui, acum, prin amintirea vorbelor ei, de vreme ce personal abusese prea puțin succes în acest sens, ca aruncă pe jos brațul de lemne pe care le adusese, se așeză pe ele și ceru cu toată seriozitatea lămuriri complete. De mai multe ori, începu Frida, chiar din primul moment, birtășița s-a străduit să mă facă să mă îndoiesc de tine. Nu susținea că minți, din potrivă, spunea că ești de o sinceritate copilărească, dar că felul tău de a fi atât de diferit de al nostru, încât ne vine greu cu toată bunăvoința să-ți dăm crezare, chiar atunci când vorbești deschis și că dacă nu ne salvează la timp o prietenă bună, trebuie să ne obișnuim să te credem abia în urma unor experiențe amare. Chiar? chiar și ea, care are ochii atât de ageri când e vorba să judece oamenii, a pățit cam așa. Dar după ultima conversație cu tine la hanul podului, și-a dat seama că umbli cu vicleșuguri, eu nu fac decât să repet cuvintele ei răutăcioase. Acum n-ai mai reușit să o înșeli, chiar dacă ți-ai da o să-ți ascunzi intențiile. Dar în fond, tu nu ascuns nimic. Asta o repeta mereu și apoi a mai spus. Dă-ți silința să-l asculți când se va ivi o ocazie oarecare, dar să-l asculți cu adevărat, nu doar superficial. Și dânsa a făcut doar atât, cum spunea, și în ce mă privește, a prins cam asta, că te-ai dat bine pe lângă mine." A întrebuințat cuvintele astea rușinoase numai pentru că ți-am ieșit întâmplător în cale, nu ți-am displăcut tocmai, și pentru că în mod cu totul eronat consider orice fată de serviciu dintr-o cărciumă drept prada predestinată a oricărui mușteriu care întinde mâna după ea. Afară de asta, din anumite motive ținei morțiși, cum a aflat și curții domnești, să-ți petreci noaptea la curtea domnească și asta nu se putea obține într-adevăr pe nicio altă cale decât prin mine. Astea toate ar fi fost motive suficiente care să te determine să devii amantul meu pentru noaptea aceea, dar pentru ca din asta să iasă mai mult decât atât, se nevoie de ceva în plus. Acest plus a fost clam. Birtășița nu pretinde că știe ce vrei de la clam. Ea susține doar că, înainte de a mă cunoaște, țineai la fel de mult să te apropii de el, ca și pe urmă. Deosebirea a constat numai în aceea că, înainte, n-aveai nicio speranță pe când acum ești convins că ai un mijloc sigur de a ajunge efectiv și în curând la clam și chiar cu un atu în mână. Cât m-am speriat, dar întâi doar fugitiv, fără vreun temei mai sigur, când ai spus astăzi, la un moment dat, că, înainte de a mă cunoaște, rătăceai pe aici, pe drumuri care nu duc nicăieri. Sunt poate aceleași cuvinte pe care le-a întrebuințat și birtășița și ea spunea că ți-ai precizat celul abia de când mă cunoști pe mine. Asta se pare că se explică așa. Ai crezut că ai cucerit în persoana mea o iubită a lui clan și că posezi deci un gaș care nu poate fi răscumpărat decât la prețul maxim. Singura ta năzuință este să tratezi cu clan în privința prețului. De vreme ce nu-ți pasă de mine, ținând în schimb mai presus de orice la preț, ai fi dispus să faci toate concesiile în ce mă privește, în privința prețului însă ai fi decis să nu cedezi. De aceea îți este indiferent că pierd postul de la curtea domnească și că trebuie să părăsesc și hanul podului, ți-e indiferent că va trebui să muncesc din greu, ca servitoare la școală. Nu ai nicio tandrețe, bani nici știm nu mai pentru mine, mă lași pe seama secundanților, nu cunoști gelozia. Singura mea valoare în ochii tăi este că am fost iubita lui Clam. În neștiința ta te străduiești să mă împiedici să-l uit pe Clam, pentru ca să nu mă prea opun cumva când va fi venit momentul decisiv. Cu toate acestea, lupți și împotriva birtășiței, pe care o crezi singura capabilă să mă smulgă din mâinile tale. Împingi cearta cu ea așa de departe, pentru ca să trebuiască să părăsești hanul podului împreună cu mine. Că eu, întrucât depinde numai de mine, sunt ceva ce-ți aparține în orice împrejurare, de asta nu te îndoiești. Întrevederea cu clam, ți-o închipui pe o afacere, dai ei, nu dai, nu ei. Îți faci planurile, ținând seama de toate eventualitățile. Presupunând că obții prețul, ești dispus să faci orice. Dacă mă vrea clam, o să mă cedezi lui. Dacă vrea să rămâi cu mine, vei rămâne. Dacă o să vrea să mă alungi, ai să mă alungi. În schimb, ești dispus și să joci teatru, dacă ți se va părea avantajos. Vei pretinde că mă iubești. Indiferența lui, ai să cauți să o combați, subliniind nimicnicia ta și rușinându-l prin faptul că vei avea un urmaș, sau, transmițându-i măturisirile mele de dragoste față de el, pe care ți le-am făcut într-adevăr și rugându-l să mă reprimească, contraplată, bineînțeles, pentru prețul cerut. Și dacă nimic din toate astea nu folosește, ai să te milogești pur și simplu în numele soților ca, Iar dacă atunci, așa a încheiat birtășița, ai să-ți dai seama că te-ai înșelat în toate, în presupunerile și în speranțele tale, în ideea ta despre clam și despre relațiile lui cu mine, atunci va începe iadul pentru mine, căci abia atunci voi deveni de-a bine la ceva ce ți aparține. Singura ta posesie de care vei avea nevoie, dar în același timp o posesie care s-a dovedit lipsită de valoare și pe care o să o tratezi în consecință, de vreme ce n-ai alt sentiment față de mine decât pe acela al posesorului. Ca ascultase încordat, cu gura strânsă pungă. Lemnele de sub el se rostogoliră, ajunsese să șada aproape pe podea, dar nici nu băgase de seamă. Abia acum se ridică, se așeză pe marginea podiului, luă în trasa mâna Fridei, care încerca moale să îi se sustragă și zise În relatarea ta n-am putut să disting totdeauna prea bine părerea ta de părerea birtășiței Am expus doar părerea birtășiței, zise Frida. Am ascultat tot ce a spus, fiindcă o venerez, dar s-a întâmplat pentru prima oară în viața mea să resping părerea ei cu totul și cu totul mi s-a părut atât de lamentabil tot ce spunea, atât de departe de orice înțelegere, acum stau lucrurile între noi. Mai degrabă mi s-a părut adevărat exact contrariul acelor ce spunea. M-am gândit la dimineața sură de după prima noastră noapte, cum stătea în genunchi lângă mine și aveai o privire de parcă totul ar fi fost pierdut. Și cum, într-adevăr, lucrurile au evoluat așa că eu, cu toate străduințele mele, nu te-am ajutat, ci ți-am stat în cale. Din pricina mea a început birtășița să te dușmănească. Și să știi că e o dușmancă puternică, pe care și acum încă o subevaluezi, din pricina mea. Obligat să-mi porți grija. Ai fost ivit să lupți pentru postul tău. Ai fost în inferioritate față de primar. A trebuit să te supui învățătorului. Ai fost, ai fost la cheremul secundanților. Din pricina mea ai păcătuit poate împotriva lui clan. Faptul că ai avut apoi mereu să ajungi la clam n-a fost decât din dorința neputincioasă de a-l împăca într-un fel oarecare. Și mi-am spus că birtășița care le știe pe toate, probabil mai bine decât mine, nu vroia prin toate învinuirile astea, decât să mă ferească de reproșurile preaspre pe care mi le-aș fi putut face. O steneală bine intenționată, dar zadarnică. Dragostea mea pentru tine m-a ajutat să, să trec peste toate. În cele din urmă te-ar fi purtat înainte și pe tine, dacă nu aici în sat, apoi în altă parte, mai dăduse și nu demult, o dovadă a puterii ei salvându-te de familia lui Barnabas. Asta a fost, deci, părerea contrară pe care o avea atunci, îți zise ca. Și ce s-a schimbat de atunci încoace? Nu știu, îți zise Frida, uitându-se la mâna lui, care o cuprindea pe a ei. Poate că nu s-a schimbat nimic. Când ești atât de aproape de mine și mă întrebi așa de liniștit, atunci mă gândesc că nu s-a schimbat nimic. În realitate însă își retrase mâna și, șezând dreaptă în fața lui, plânse fără a-și acoperi fața. Îi prezenta această față inundată de lacrimi, ca și cum n-ar avea nimic de ascuns, fiindcă nu plânge din pricina unei suferințe de a ei proprie, ci din pricina trădării lui ca, Așa că îi se cuvenea și lui să-i parte la jala exprimată de înfățișarea ei. În realitate s-a schimbat totul de când te am auzit vorbind cu băiatul acela. Ce nevinovate întrebări i-ai pus la început despre situația familială la ei în casă, despre una și alta, mi se părea că în clipa aceea intri în birt, deschis, prietenos și îmi cauți privirea cu o insistență copilărească. Nu era nicio deosebire față de momentul acela și nu-mi doream decât să fie prezentă și birtășița ca să te asculte. Ia să fi încercat să mai rămână la părerea ei. Dar apoi deodată, nu știu cum s-a întâmplat, am observat cu ce intenții stăteai de vorbă cu băiatul prin cuvintele tale pline de simpatie, pentru ca să o iei pe urmă nestingerit drept spre țintă, o țintă de care îmi dădeam seama din ce în ce mai bine. Ținta era femeia aceea. Din cuvintele tale, aparent pline de grija ei, reieșea cu toată claritatea numai grijă de propriile tale interese. Înșelai femeia aceea încă înainte de a fi câștigat-o de ta. Nu numai trecutul meu, ci și viitorul mi l-am auzit în cuvintele tale. Mi se părea că birtășița stă lângă mine și mi-explică totul, iar eu încerc din răsputeri să o îndepărtez. Văd însă limpede că eforturile mele sunt complet lipsite de sorți de izbândă și, în fond, nici măcar nu eram eu cea înșelată. Nici măcar înșelată nu mai eram, ci femeia străină. Și pe urmă, când mi-am revenit și l-am întrebat pe Hans ce vrea să se facă și a răspuns că vrea să devină un om ca tine, deci îl cucerisești cu totul, ce mare deosebire mai era între el, băiatul bun, de care acum se abuza aici, și mine, atunci, la birt. Tot ce spui, zise ca, regăsindu-și liniștea, căci între timp se învățase cu reproșul, tot ce spui este just, într-un anumit sens, nu chiar adevărat, dar e dușmanos. Sunt gândurile birtășiței, ale dușmancei mele, chiar dacă crezi că sunt ale tale proprii, și asta mă consolează. Dar sunt pline de învățăminte, se mai pot învăța multe de la birtășiță. Mie nu mi-a spus asta, deși nu m-a prea menajat. Se vede că ți-a încredințat această armă în speranța că ai să te folosești de ea într-un ceas deosebit de greu sau decisiv pentru mine. Dacă eu abuzez de tine, apoi și ea abuzează de tine într-un chip asemănător. Dar acum, Frida, gândește-te bine. Dacă totul ar fi exact așa cum spune birtășița, ar fi foarte grav numai într-un caz și anume în cazul că nu mă mai iubești. Atunci, numai atunci, lucrurile ar sta într-adevăr așa, că te-am cucerit prin calcule și, și retenie, ca să speculez această posesie. Poate că făcea parte de pe atunci din planurile mele să-ți provoc milă, prezentându-mă în fața ta cu Olga la braț și birtășița a uitat doar să pomenească și asta din câte am pe răboși. Dar dacă lucrurile stau așa, cum e mai rău, și nu te-a răpit o fiarășirea în momentul acela, ci ai venit și tu spre mine, așa cum am venit eu spre tine, și ne-am găsit, uitând amândoi de noi înșine, spune Frida. Cum stau lucrurile atunci? Atunci înseamnă că învăț de interesele mele ca și de ale tale, nu mai e nicio deosebire între ele și nu le poate separa decât o dușmancă. Asta e valabil pentru toate și cu privire la Hans. Judecând convorbirea mea cu Hans, exagerez de altfel mult, din delicatețe, Căci dacă intențiile mele și ale lui Hans nu se acoperă complet, lucrul acesta nu merge totuși atât de departe încât să existe între noi o opoziție, afară de asta dezacordul între el și mine nu a rămas neștiut de Hans. Dacă ai crede așa, l-ai subevalua mult pe acest omuleț prudent și chiar dacă ar fi rămas neștiut de el, nimeni n-ar avea ponoase de tras. Așa sper. E așa de greu să te dumirești, dragă ca... Zise Frida și scoase un oftat. N-am fost deloc neîncrezătoare față de tine. Și dacă m-am olipsit puțin birtășița, am să fiu fericită să mă descotorosesc de neîncredere și am să te rog în genunchi să mă ierți, așa cum fac în fond tot timpul, chiar dacă spun lucruri tare urâte. Rămâne însă adevărat că mi-ascunzi multe. Vi și pleci, eu nu știu de unde și încotro. Când a bătut Hans la ușe, ai strigat numele lui Barnabas. De mai fi chemat pe mine măcar o dată cu atâta dragoste cum ai rostit atunci, nu știu din ce motiv, acest nume pe care îl detest. Dacă n-ai încredere în mine, cum să nu se iște bănuiala și în mine? De vreme ce în felul acesta mă lași în întregime în seama birtășiței, iar purtarea ta pare să confirme ce spune ea. Nu o confirmă în toate, nu vreau să susțin că tot ce faci o confirmă, doar ai izgonit secundanții de dragul meu. O, oh, dacă ai ști cu câtă râvnă caut în tot ce spui și faci... Chiar când mă chinuiește, un grăunte în favoarea mea. Înainte de toate, Frida zise ca, nu ți-ascund nici cel mai mic lucru. Cât mă urăște birtășița și câtă o steneală îmi dă ca să mi te smulgă. Și cu ce mijloace? Și cât îi cedezi, Frida? Cât îi cedezi? Ea spune, în ce chestiune ți-ascund ceva? Că vreau să ajung la clam, asta o știi. Că nu mă poți ajuta în privința asta și că sunt decisilit să reușesc, prin propriile mele mijloace, o știi de asemenea, că n-am reușit până acum, vezi bine. Să mă umilesc de două ori, povestindu-ți încercările mele zadarnice, care și așa mă umilesc destul? Sau să mă laud cumva că am așteptat zadarnic, zgribulit, lângă portiera saniei lui Clam, o după amiază întreagă? Fericit că îmi pot lua gândul de la astfel de pățanii, mă grăbesc spre tine, ca să mă întâlnesc chiarăși cu ele, amenințătoare, auzindu-le din gura ta, iar Barnabas... Sigur, îl aștept. E curierul lui Clam, nu eu l-am făcut curier. Iarăși, Barnabas, strigă Frida. Nu pot să cred că e un curier bun. Poate că ai dreptate, zise ca, dar e singurul curier care mi se trimite. Cu atât mai rău, zise Frida, cu atât mai mult trebuie să te ferești de el. Deocamdată, din păcate, nu mi-a dat niciun prilej să mă feresc de el, zise ca, zâmbind. Vine rar și ce aduce e fără importanță numai că pur ce de direct de la clam, asta-i constituie meritul. Dar vei și tu, zise Frida, iată că țelul tău nici măcar nu mai e clam, poate că asta mă neliniștește cel mai tare. Că ai căutat mereu să pătrunzi la clam peste capul meu era destul de grav, dar că pare acum să te îndepărtezi de clam e încă mult mai grav, e ceva ce n-a prevăzut nici măcar birtășița. După ea, fericirea mea, o fericire îndoielnică și totuși foarte reală, urma să sfârșească în ziua în care aveai să-ți dai seama definitiv că speranțele tale, în legătură cu clam, au fost zadarnice. Dar acum nici măcar nu mai aștepți ziua aceea. Apare deodată un băiețaș și tu începi să lupți alături de el pentru mama sa, de parcă te-ai lupta pentru aerul care le respiri. Ai înțeles bine convorbirea mea cu Hans, zise K. Așa a fost într-adevăr. Dar oare toată viața ta anterioară s-a scufundat într-atât în adânc Afară de și firește, care nu se lasă dată peste bord cu una cu două, încât să nu mai știi cum trebuie să lupte omul ca să răzbească, mai ales când vine de jos. Cum trebuie să te folosești de tot ce dă oarecare speranță? Și femeia asta vine din castel, mi-a spus-o ea și când m-am rătăcit în prima zi și am nimerit la Laseman. Ce se impunea cu mai multă evidență decât să-i ceri sfatul sau chiar ajutorul? Dacă birtășița cunoaște cu mare precizie numai obstacolele din calea ce duce la clam, atunci femeia asta cunoaște probabil drumul. Că doar pe drumul ăsta a coborât ea însăși. Drumul spre clam? întrebă Frida. La clam, sigur, la cine altul? zise ca. Apoi sări în picioare. Acum însă e timpul să mă duc după gustare. Cu o insistență disproporționată față de importanța obiectului, Frida se rugă de el să rămână, ca și cum abia prezența lui ar confirmat tot ce era mângâietor în spusele lui. Ca însă îi aminti de învățător, arătă spre ușa care putea fi dată violent de perete în orice clipă, îi promise că se va întoarce numai decât, îi spuse că nu trebuie nici măcar să facă focul, se va ocupa el de încălzit. În cele din urmă, Frida acceptă în tăcere. Pășind din greu, prin zăpada din curte, pârtia ar fi trebuit să fie demultăiată, era curios ce încet înaintea treaba, îl găsi pe unul dintre secundanți, ținându-se de gratii, mort de oboseală. Numai unul. Unde era celălalt? Reușise, deci, să înfrângă măcar îndărătnicia unuia dintre ei. Cel rămas era, în orice caz, încă destul de zelos. Asta se vedea cât de colo, când, înviorat de apariția lui Ka, începu numai decât să întindă iar brațele spre el și să-și dea ochii peste cap, ca plini de dor. Încăpățânarea lui e exemplară, își zise Ka. Dar trebuie să adaugem dată. Poți degera cu ea lângă gratii. În aparență însă, K nu reacționă în fața secundantului, decât printr-un gest de amenințare cu pumnul, care excludea orice încercare de apropiere. Ba, secundantul se mai trase înapoi, la o distanță considerabilă. Tocmai atunci, Frida deschise fereastra ca să aerisească înainte de a se face focul, așa cum se înțelesese cu ca. Secundantul renunță îndată să atragă atenția lui ca și se strecură irezistibil atras spre fereastră. Cu fața schițând un zâmbet prietenos față de secundant și de implorare descumpănită către ca, Frida făcut semn cu mâna din fereastră, nici măcar nu era limpede dacă gestul era de respingere sau de salut și nici nu-l încurcă pe secundant în înaintarea lui spre ea. Atunci Frida închise în grabă ferestrele exterioare Rămase însă după ele cu mâna pe clanță, cu capul înclinat într-o parte, cu ochii mari și cu un surus încremenit. Știa oare că astfel îl atrăgea mai mult decât îl speria? Ca însă nu se mai uită în urmă, prefera să se grăbească pe cât posibil și să se întoarcă curând.